Pista 17 Strabon, autorul geografiei redactate în primii ani erei noastre, susține că fenicienii au fost primii navigatori care au deschis ruta comercială către insulele Cositorului, nume sub care desemnau probabil partea meridională a insulelor britanice. Ei se fereau însă să lase mărturii scrise despre călătoriile lor, pentru păstrarea monopolului, Rutele comerciale și sursele prețioaselor încărcături erau secrete, ba mai mult, rarele relatări despre aceste drumuri erau împănate cu tot felul de amănunte înfricoșătoare menite să descurajeze eventualii concurenți. Himilcon, un alt navigator cartaginez pornit la drum scurt timp după Hanon, a cercetat coastele apusene ale Peninsulei iberice și a ajuns, se pare, până în insula sfântă, Irlanda. El relata astfel călătoria lui: Citat: Este greu de străbătut această mare nemișcată, nici o briză nu împinge nava. Sunt multe alge printre valuri, fundul abia dacă este acoperit cu puțină apă. Monștri marini umblă neîncetat, când ici, când-colo, înotând printre navele care nu înaintează deloc. Nici Himilcon n-a scăpat de interpretări mai recente. Acei monștri marini care le înfricoșează ar fi fost balenele din golful Gascon, mai târziu, unul dintre locurile de pescuit renumite, iar fundurile puțin adânci sunt porțiunile de litoral francez alternativ scăldate de flux și părăsite de reflux, fenomen care, pentru un navigator din Mediterana aproape lipsită de maree, era straniu, inexplicabil. Până unde a ajuns Himilcon? Tot avienus ne arată că navigatorii puni relatau. Citat. Mai departe se întinde o mare fără margini și nimeni nu a navigat pe aceste ape pentru că vântul lipsește și pentru că întunericul înăbușă lumina zilei sub un fel de mantie, iar ceața ascunde mai tot timpul marea. Încheiat citatul. Ceea ce ne face să presupunem că expediția n-a depășit insulele cositorului. În ultimele două milenii și jumătate s-au făcut și se fac încă numeroase speculații în legătură cu excepționalele performanțe marinărești ale cartaginezilor, cu care prilej se citează lucrarea Demirabilis Ascultationibus, atribuită lui Aristotel, unde se relatează că nave cartagineze mânate de furtună au ajuns până la țărmurile unor insule tropicale, cu vegetație luxuriantă și fructe necunoscute, unde aborigenii i-au luat pe navigator drept zei. Atrași de firea blândă și obiceiurile patriarhale ale băștinașilor, de asemenea de natura generoasă și clima dulce, unii dintre marinarii puni au rămas acolo. Alții au riscat drumul dificil de întoarcere și, ajunși la Cartagina, au povestit despre viața minunată ce domnește în insulele fericite. Sufeții Cartaginei, notează mai departe pseudo-Aristotel, au interzis sub pedeapsa cu moartea călătoriile către această insulă. În general, se admite că aceste insule fericite ar fi canarele, dar partizanii ipotezei unor călătorii feniciene, respectiv cartagineze, în America, se referă îndeoseb la un pasaj în care este menționată o mare foarte bogată în alge pe care navigatorii fenicieni n-au reușit să o străbată, trebuind să o ocolească de unde concluzia că este vorba de Marea Sargaselor, insulele fericite fiind Antilele, descoperite așadar cu două milenii înainte de data istorică, 12 octombrie 1492, la care marinarii spaniole ai lui Columb au zărit pentru prima oară insula pe care aveau soboteze San Salvador. Ipoteză interesantă, dar după cum arătam, deocamdată lipsită de argumente solide. În legătură cu explorarea Nordului Europei de către călătorii din Antichitate, se cuvine să ne întoarcem iar la Piteas din Masalia, care împletea pasiunea pentru astronomie și geografie cu profesiunea de negustor. În ciuda relatorilor înfricoșătoare ale cartaginezilor, Piteas a pornit să vadă până unde se întinde uscatul și să cerceteze țara soarelui de miază noapte, despre care auzise de la negustorii care aduceau din nord produsele vânătorilor, cositorul și chihlimbarul. Și neguțătorul Masaliot întreprinse astfel prima mare călătorie eminamente științifică, după ce tot el fusese primul care a recurs la calcule astronomice pentru a determina poziția geografică a unui loc. Trece așadar de coloanele lui Hercule și se avântă în Atlantic, despre care ne spune că i se înfățișa ca un fluviu mare ce înconjoară pământul. Lasă în urmă portul Gades sau Cadiz și, după opt zile, ajunge la insula Huxidan, pe care unele calcule, precum și o vagă asemănare de nume, ne face să o identificăm cu actuala insulă Chesan din fața litoralului Breton. În Marea Mânecii, călătorul Masaliot face observații asupra fenomenului mareelor, pe care îl atribuie cu o excepțională intuiție influenței lunii. Două zile mai târziu ajunse la insulele Cositorului. Pe cea mai mare dintre ele o va numi Albion, denumire ce nu provine, se pare, din latinescul albus, ci este de origine celtică, însemnând insula muntoasă. Și, într-adevăr, regiunea Cornwall unde a ajuns Piteas, este muntoasă și era locuită atunci de celți. Expresia Perfidul Albion s-a născut mult mai târziu în Parisul Revoluționar al anului 1793. Navigând prin Marea Irlandei, Piteas observă că steaua polară nu arată exact nordul. După ce trecu de insulele Orcade, Orkney și Hebude sau Hebride, Află despre o insulă care se află la șase zile de drum de Britania, spremează noapte și aproape de mare anghețată. Se crede că acest uscat ar fi Islanda, fiindcă Piteas relatează că acolo soarele doarme șase luni, iar dincolo de acest pământ nu este nici apă, nici aer, ci numai un amestec din aceste elemente, o materie care învăluie pământul și apele și prin care poți să navighezi amănunte care ne evocă în mod firesc regiunea Cercului Polar și cețurile groase ale Mării Nordului. Mai târziu această insulă a intrat în geografie sub numele de Ultima Tule și în hărțile din Evul Mediu, Timpuriu, va fi plasată totdeauna la capătul pământului. Ar fi greșit să-i atribuim lui Piteas descoperirea insulelor Casiteride, ale Cositorului. Fenicienii le cunoșteau mai de mult, iar în negustorii din Marsilia urcau Valea Ronului și, după toate probabilitățile, treceau Marea Mânecii până în Cornuol, în căutarea prețiosului metal care intra în compoziția bronzului. În Cornuol s-au descoperit vechi mine de cositor, nu se știe cât de vechi, dar este sigur că se exploatau încă din epoca stăpânirii romane, 55 înaintea erei noastre, circa 400 înaintea erei noastre. În ceea ce privește ultima tule în decursul veacurilor, n-a avut un loc stabil în tratatele de geografie, hărți și descrieri de călătorie. Pe măsură ce oamenii veniți din sud începeau să cunoască regiunile septentrionale ale continentului nostru, capătul pământului se mută mereu la nord și nord-vest, în insulele Orkney, apoi în insulele Feroe, în Islanda, în nordul Norvegiei și chiar pe coasta de sud-est a Groenlandei. Dintre toate aceste variante poziționale, cea mai plauzibilă în ceea ce privește călătoria lui Piteas ne pare a fi Islanda, părere temeinic argumentată între alții și de Stephenson în Here is the Far North, New York, 1957. Într-adevăr, pornind de la textul lui Piteas, La șase zile de drum de Britania spre miază noapte, și luând în considerație, pe de o parte, faptul că navele grecești din acea vreme erau capabile să parcurgă circa 100 de 100.000 în 24 de ore, și pe de altă parte că Islanda se află la 600.000 de insulele Shetland, unde, după toate probabilitățile, călătorul Masaliot și-a cules informațiile, suntem îndreptățiți a stabili o identitate între Ultima Tule și Islanda. Numele de Ultimatul raportat la vremea când a apărut și la cea de cursul care a figurat nu numai în legende, dar și în lucrări de geografie și cartografie, nu trebuie să ni se pare neobișnuit. Un cap din Spania a fost botezat Finistere, ca și o regiune a litoralului breton, care se mai numește și astăzi așa, numai că a pierdut două litere și a căpătat în schimb un accent. Finister Islanda era uneori desemnată prin Finis Mundi, iar Adam din Bremen, secolul XI, menționând Scandinavia, o localiza prin mundus Terminum Habet. În sfârșit, nu e lipsit de interes să amintim că Ultima Tule a inspirat câțiva mari creatori, îndeosebi în literatură și în muzică. Goethe, regele din Tule, și Gunno, balada regelui din Tule, din opera Faust, pentru a cita două exemple mai cunoscute, se cuvine însă să ținem seama că Goethe și Guno vădesc în creațiile lor puternice influențe ale mișcării literar artistice cunoscute sub numele de romantism, aplicată cu predilecție către temele legendelor medievale evocatoare de mister. În tradiția orală sau scrisă a multor popoare, găsim povestiri despre insulele paradisiace, vrăjite, plutitoare, pierdute și regăsite, locuite de monștri, adăpostind comori, etc. Uneori aceste legende vădesc elemente comune, în ciuda distanțelor enorme ce despart locurile lor de origine. În legenda irlandeză despre călugărul Brandon și în povestea orientală despre Sindbad, marinarul, Eroii respectivi iau spatele unor balene drept insule pe care aprind focuri, drept care balenele astfel importunate se pun în mișcare, iar eroii noștri trec prin multe întâmplări ieșite din comun. Asemenea, insule plutitoare au stimulat imaginația oamenilor până târziu, în veacul 18, când, de pildă, episcopul danez Pontopidan afirmă foarte sigur de sine, citat, Insulele plutitoare sunt întotdeauna caracatițe uriașe. Încheiat citatul. Se pare că anumite țărmuri sunt propice mirajelor, care nu se produc numai în regiunile deșertice, în Sahara de pildă, unde forma complexă de miraj optic cunoscută sub numele de fata Morgana a fost explicată științific, ci și pe malul mării. Între acestea se numără țărmurile vestice ale Irlandei, unde apariția unor insule fermecate este menționată încă de Plutarh. Între altele, acesta relatează, circa 120 era noastră, că la cinci zile de drum către Apus se află Ogigia, unde Ulise, după ce a întâlnit-o pe Calipso, a rămas șapte ani. La o mie de ani după Plutarh, un anume Honorius Augustodunensis, Menționează o insulă vrăjită cam în același loc Citat Ea depășește în frumusețe și rodnicie toate regiunile cunoscute Dar se ascunde vederii oamenilor Uneori aceștia o găsesc din întâmplare Dar de îndată ce este căutată, anume, dispare De unde îi se trage numele de insula vrăjită? Se spune că aceasta este insula pe care a debarcat Brandan Încheia citatul de Brandon merită să ne ocupăm mai îndeaproape. Legendele legate de insula lui s-au perpetuat vreme de peste un mileniu, găsindu-și expresia în lucrări științifice și hărți geografice. Iar Christopher Columb, în istorica sa călătorie din 1492, era convins că o va găsi în drumul său spre apus. Se pare că Brandon, înainte de a deveni un erou legendar irlandez, a fost un personaj real. Unii cercetători, Maghidovici, plasează călătoria sa către sfârșitul veacului 4. Alții, Richard Hennig, în Marile enigme ale Universului, menționează că a trăit în secolul că călugăr la mănăstirea Ferta. Legenda relatează că Brandon a plecat de pe țărmurile Irlandei Natale împreună cu un grup de învățăcei de-ai săi, și după ce a rătăcit câteva timp pe ocean, a descoperit o insulă cu climă minunată și flora abundentă, unde s-a stabilit, întorcându-se pe meleagurile irlandeze abia după foarte mulți ani. Această legendă, care e imaginația populară, i-a dat multă culoare a circulat în aproape toate țările apusene, iar cartografii din Evul Mediu au concretizat-o, menționând insula Sfântul Brandon în cele mai diverse regiuni ale Atlanticului. La început au plasat-o la vest de Irlanda, apoi, pe măsură ce oceanul era explorat, insula se deplasa bala nord, bala sud. Pe harta venețiană din 1367 a lui Pizigano este situată foarte aproape de coasta africană, în locul unde se află Madeira, pentru ca Martin Behaim, în celebrul său glob întocmit în anul istoricei călătoria lui Columb, s-o placeze la vest de insulele Capului Verde, în apropiere de ecuator. Și astfel, vreme de aproape un mileniu, insula Sfântului Brandon a fost rătăcitoare pentru ca în cele din urmă să dispară fără ca numele ei să fie atribuit vreunui tărâm real. Altfel stau lucrurile cu alte două insule rătăcitoare, Brazil și Antilia. Născută nevul mediu-timpuriu, se pare că tot în Irlanda, de altfel este indicată de cartograf mai întâi în sud-vestul coastei irlandeze și confundată uneori cu insula Sfântul Brandon, insula Brazil se deplasa și ea tot mai departe spre sud și spre vest. Legenda spune că era populată exclusiv de femei tinere, frumoase și ospitaliere, iar puținii privilegiați care reușeau să ajungă aici uitau drumul de întoarcere. Între 1480 și 1497, șapte expediții au plecat din Bristol să caute această insulă paradisiacă. Ultima dintre ele, condusă de un italian pe nume Giovanni Cabotto, trecut în serviciul Angliei, unde își spunea John Cabot, a căutat-o foarte la nord, explorând porțiuni din Labrador și înscriindu-și astfel numele în istoria descoperirilor geografice. Mai târziu, în 1515, Johannes Schoner plasează pe globul său țara Brazil, la extremitatea așazisului continent sudic, așadar în regiunea prepolară, despărțind-o de America printr-o strâmtoare. La începutul secolului XVI, această insulă imaginară a dat numele ei unei vaste regiuni a Americii de Sud, astăzi cea mai întinsă țară a respectivului continent. O soartă asemănătoare a avut o insulă Antilia, situată pe majoritatea hărților, la apus de strâmtoarea Gibraltar și, supranumită, insula celor șapte cetăți. Legenda născută prin secolul VIII sau IX relatează că după înfrângerea creștinilor de către Mauri, în anul 711, în bătălia de la Herez, Xerex, la sud de Sevilla, când stăpânirea musulmană s-a extins pe cea mai mare parte a peninsulei Iberice, un arhiepiscop și șase episcopi au fugit ajungând într-o insulă cu pământ roditor și climă dulce din Atlantic, unde au întemeiat șapte orașe. Pe unele hărți medievale figurează atât Antilia cât și insula celor șapte cetăți. Pe cele mai multe dintre ele, Antilia este plasată la apus de Azore, iar existența ei era unanim acceptată. Învățatul florentin Paolo Toscanelli, consilier științific, cum am spune astăzi, al lui Columb, îl sfătuia pe acesta ca, în drum spre Indii, să facă neapărat o escală în Antilia. Amiralul genovez n-a găsit nicio insulă cu numele de Antilia, sau poate că ar trebui să spunem că a găsit foarte multe. La zece ani după această călătorie, în 1502, pe harta unui anume Cantino, agentul diplomatic din Lisabona al ducelui de Ferrara, apare pentru prima oară mențiunea Antilele regelui Castiliei. Numele s-a păstrat până astăzi. Pe toate hărțile, reprezentând Marea Caraibilor, Vom găsi antilele mari, Cuba, Haiti, Jamaica, Porto Rico și cam o sută de antile mici. Dar nicio insulă reală sau imaginară n-a fost căutată cu atâta înverșunare vreme de multe veacuri ca insulele mirodeniilor, nume sub care înțelegem astăzi arhipelagul indonezian al Molucelor, Malucu. Dacă despre alte insule dovezile de existență erau relative pentru unele minți mai luminate ale acelor vremuri îndepărtate, deși povestirile marinărești, legendele, însemnările din cronici și hărți nu erau întotdeauna lipsite de temeiuri foarte reale, în cazul insulelor mirodeniilor, argumentele erau de-a dreptul palpabile. Piperul, scorțișoara, gimberul, nucșoara, smirna, camforul... Alături de perle, de indigo și de multe alte mărfuri, veneau de undeva de departe, de la răsărit, din insulele mirodeniilor, transportate cu pirogele care brăzdau mările sudului și cu felucele arabe, apoi pe spinările camilelor și, în sfârșit, în calele pântecoase ale navelor comerciale venețiene și hanseatice, pentru a lua drumul bucătăriilor, farmaciilor și atelierelor de vopsitorie și parfumuri din tot cuprinsul Europei. Mirodeniilor li se spunea uneori și aromate, iar spaniolii le numeau especeria, termen care a pătruns în forme asemănătoare în multe limbi, și la noi li se spunea spiserii, cuvânt pe care l-am preluat se pare din grecește, spețaria, și care, cu timpul, a căpătat înțelesul popular de leacuri medicamente, iar farmacia a devenit, bineînțeles, spițerie. Spre deosebire de țările de limbă spaniolă, unde, prin especieria se desemnează până în zilele noastre comerțul de băcănie, precum și prăvălia respectivă. Totuși nu spaniolii au fost primii europeni care au găsit bogatele insule ale aromatelor, deși au căutat cu multă perseverență drumul către ele, organizând numeroase expediții. Una dintre ele va sfârși, după cum se știe, cu descoperirea lumii noi. Despre insulele mirodeniilor vorbește și Marco Polo, care le-a numărat, găsind că sunt exact 1448 risipite în Marea ciu. Oricum, Cartea Intrepidului Negustor Venețian, adevărat îndreptar pentru cartografii din veacurile 14 și 15, se citește și astăzi cu interes și amuzament. Vezi milionul Cartea minunatelor călătorii ale lui Marco Polo, editura științifică București 1958. Trebuie amintit că mulți alți călători europene au fost în regiunea Mărilor Sudului în veacurile 13 și 14, între care Giovanni de Montecorvino, Odorico da Pordenone și Giovanni de Marignoli, nume puțin cunoscute deoarece, spre deosebire de Marco Polo, a cărui carte plină de fantezie s-a bucurat de numeroase ediții, aceștia s-au mulțumit să întocmească rapoarte către comanditarii lor, dar de seamă care în unele cazuri s-au găsit în arhive comerciale sau biblioteci mănăstirești, iar altele s-au pierdut pentru totdeauna. Destul de aproape a ajuns și negustorul Afanasi Nikitin din Tver. Se pare însă că nu chiar până în Sri Lanka, Ceylon, după cum este de părere Maghidovici, insulă despre care călătorul din Tver ne informează din auzite. Așa-numita cronică din Lvov menționează că Nichitin a murit pe drumul de înapoiere din călătoria lui peste trei mări, de asemenea că însemnările le-a scris cu mâna lui și niște neguțători le-au adus la Moscova. După ce în primele decenii ale veacului 15, sultanii mamelucilor din Egipt au pus vămi uriașe asupra mărfurilor transportate de caravane din porturile apusene ale Oceanului Indian spre Mediterana, și după ce, în 1453, Constantinopolul a căzut sub asaltul impetuos al ienicerilor lui Mahomed al II-lea, turcii devenind stăpâni incontestabile ai strâmtorilor și principalelor drumuri comerciale europene în Mediterana și Marea Neagră, negustorii venețieni și genovezi au fost lipsiți de porturi și de cele mai propice centre de tranzit pentru produsele orientale atât de căutate în apusul Europei, Îndeosebi pentru mirodenii, pentru spizerii. Articolele orientale ajungeau în Europa pe mai multe căi. Prima era artera continentală transasiatică, și ducea peste colonia genoveză Cafa sau peste cea venețiană Tana din Crimea sau legat trapezuntul de Ormuz. Această cale a avut de suferit în urma islamizării Asiei Centrale și a declinului hanatului mongol din secolul al XV-lea. Celelalte căi sudice, maritime și terestre erau controlate de arabi. Două drumuri de caravane, unul cu punctul de plecare Siria sau Egiptul și destinația Mecca, celălalt îndreptându-se din Alep spre Tigru. Ambele se prelungeau în direcția Oceanului Indian, unul către Golful Persic, al doilea către Marea Roșie. În direcția inversă, de la Golful Persic, caravanele înainteau până la Basrah sau Bagdad, de unde, peste deșertul Siriei, se îndreptau spre Damasc și Alep sau, urmând cursul eufratului, străbăteau munții Armeniei, ajungând la porturile Mării Negre. Aici erau achiziționate de venețieni și genovezi, armeni sau ruși și, mai rar, de provenșali sau catalani. Celălalt drum trecea peste Marea Roșie. Colonialele erau transportate pe apă, apoi prin Aden, pe drumul caravanelor spre Nil, până la Cairo, de unde erau dirijate spre Alexandria sau Beirut. La Alexandria, potrivit relatărilor cunoscutului călător Rabbi Benjamin din Tudela, 1166-1173, negustorii europeni și, în primul rând, venețienii aveau deja în secolul al XII-lea prăvălii depozite proprii. Venețienii, stăpân peste comerțul Alexandriei, deveniseră principalii beneficiari și intermediari ai comerțului cu aromate. Un comerț înfloritor, practicat la început de negustori arabi, persani, evrei și copți, dar și de franci, apoi aproape numai de musulmani, lega Orientul de India. Fragment din Epoca Marilor Descoperiri Geografice de Goldenberg și Belu, editura științifică București 1971. Mirodenile, care oricum se numărau printre cele mai scumpe mărfuri din Europa, atinseră către sfârșitul veacului 15 prețuri de-a dreptul exorbitante. O nucșoară ajunsese să valoreze prețul ei în aur. Ni s-a păstrat o listă de prețuri din primii ani ai veacului al XVII-lea, pe care o reproducem după Joachim Leithauser, Ufer hinter dem Horizont, Safari, Berlin 1962, în care se arată că un quintal de cuișoare costa în insulele Moluce 4 ducați. În Malaca prețul creștea la 28 de ducați, în portul Calicut, Calcuta atingea 100 de ducați pentru ca la Londra să se vândă cu 126 de ducați. Și totuși lumea medievală nu se putea lipsi de mirodenii. Documente atestă că în 1503 marii negustori din Brașov au importat prin țara românească peste 728 de quintale de piper. Citat. Această ciudată foame de mirodenii, ne spune Leithauser, în lucrarea sa, se explică prin condițiile de viață ale omului medieval. Se consumau din abundență condimente, deoarece încă nu existau cartofi și bucătăria nu dispunea decât de puține legume și garnituri, în schimb mereu de carne conservată. În nordul Europei, înainte ca alternarea modernă a culturilor și cultivarea sfeclei să procure furaje pentru iarnă, vitele erau tăiate toamna și carnea pusă la sărat. Pentru ca gustul de al acestei hrane să devină cu timpul mai suportabil, i se adăuga piper și cuișoare. Muritorul de rând nu se bucura nici altfel de cine știe ce desfătări. Nu exista ceai, nu exista cafea, nu exista cacao. Numai cei bogați își puteau permite să consume zahăr sau vin, ceilalți erau nevoiți să folosească mirodenii pentru a da decât de cât gust, berii subțiri sau vinului acru. Mirodeniile erau utilizate în cantități mari și în medicină. Numai un lac cu aromă puternică era în măsură să câștige încrederea bolnavilor în proprietățile lui curative. Locuitorii orașelor medievale foloseau cantități uriașe de substanțe, Puternic în miresmate, nu numai pentru că ele îi apărau chipurile de molime și ciumă, ci și pentru a scăpa de miresmele pestilențiale ale străzilor înghesuite și murdare. Încheiat citatul. Așadar, vechile drumuri comerciale pe mare și pe uscat către India se închiseseră sau, oricum, deveniseră foarte nevoioase, ceea ce dusese la o criză a comerțului levantin, cum au formulat-o unii istorici una dintre principalele cauze ale marilor descoperiri geografice din veacul 15. Citat Vremea marilor exploratori europenei Pământului n-a început cu căutarea unor țărmuri noi necunoscute, ci prin căutarea drumului către un țel deja cunoscut. Este de părere Leithauser. Ca și alte insule care au stimulat fantezia geografilor, cartografilor și navigatorilor medievali, Iată că acum și insulele aromatelor devin ținta unor expediții pornite din diferite porturi europene și, îndeosebi, din Portugalia. De ce tocmai Portugalia? Este o întrebare care necesită un răspuns complex. Mai întâi trebuie avut în vedere că Veneția și Genova, principalele interesate, erau puteri comerciale, aveau flote profilate mai ales pe transportul de mărfuri în bazinul mediteranean, și adesea preferau să plătească prețurile exorbitante la care ajunseseră mărfurile orientale, asigurându-și un profit mai mic, dar sigur. Franța și Anglia erau angajate în dezastruosul război de 100 de ani, care a durat 116 ani, sfârșit abia în 1453. Spania lupta împotriva maurilor pe propriul ei teritoriu, iar orașele hanseatice erau departe către miază noapte.